Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга шоста Анжеліка та її кохання Частина перша Подорож Розділ 26 Бачачи її в оточенні дітей, які щось жваво їй говорили, яким вона відповідала з усмішкою, він відкривав для себе зовсім незнайому йому нову жінку. І це здивувало його. Коричневий плащ, що спадав з плечей довгими складками, робив Анжеліку вищою. Вона зберегла горду поставу навіть у цих обносках, до яких він тепер нарешті звик. Простота одягу лише підкреслювала її загадковість і шляхетність її рис. Вона тримала свою маленьку руду доньку за руку, але він щойно бачив, як вона пристрасно стискала дитину в обіймах. Якщо це правда, що дитина була зачата за трагічних обставин і нагадує їй зовсім не про ночі кохання, а лише про пережитий жах, то звідки ж вона бере сили, щоб посміхатися цій дівчинці і так гаряче її любити? Берн сказав, що її молодшого сина зарізали на її очах. Також, що трапилося з дитиною Плесі Бельєра. Чому вона була відвертою із цим протестантом, але так нічого й не сказала йому, своєму чоловікові? Чому не поспішила, як зробили б на її місці багато жінок? Розповісти йому жалісну повість про свої нещастя, які могли б виправдати її в його очах. Через сором'язливість, сором'язливість душі і тіла, вона ніколи не розповість йому, ох, як же він сердиться на неї за це. І не стільки через те, що вона стала такою, якою є, скільки через те, що її нинішній образ виліплений іншими і без його участі. Він сердився на неї дуже, за її спокій, за її стійкість, за те, що, переживши тисячу небезпек і найжорстокіших негараздів, вона посміла явити йому це незаймане часом обличчя, гладке як чудовий піщаний берег, на який хвилі набігають знову і знову, але не можуть залишити сліду і пригасити його ясний перлинний блиск. Невже це та сама жінка, яка дала відсіч мулею Ісмаїлові, витримала тортури, голод спрагу? А тепер він дізнався про неї ще більше: що вставши на чолі своїх вілланів, вона боролася проти короля, що її затаврували королівською лілією. І ось вона посміхається, оточена з грайкою дітей, і разом із ними милується іграми китів. Чи посмію я сказати, що вона не страждала? Ні. Але яким же словом можна охарактеризувати її? Її не можна назвати низькою, не назвеш її боягузливою чи байдужою. «Жінка благородної крові. Ні, чорт забирай, він не може розібратися в цій незнайомці. Хоч його й називають магом, але тут уся його хвалена проникливість виявилася безсилою. Як підійти до неї тепер, щоб знову завоювати її серце?» Фраза, яку у їхній нещодавній розмові кинув Язон, ще тоді розплющила йому очі на непослідовність його почуттів та вчинків. «Ви одержимі цією жінкою?» «Одержимий». Звідси випливає, що вона здатна повністю заволодіти думками чоловіка, його душею. Йому довелося визнати, що ставши менш яскравою, чарівність Анжеліки від цього тільки посилилася. Вона не з тих, що видихаються, як погані парфуми. І хоч би якою вона не була за своєю суттю, диявольською, тілесною чи містичною, вона існувала. І він, пан Депейрак, прозваний Рескатором, Супереч своїй волі знову був нею полонений. Він потрапив у пастку з болісних невідв'язних питань, на які вона одна могла б дати відповідь, і згоряв від бажань, гамувати які було під силу тільки їй. Безглуздо вважати, ніби знаєш про будь-кого все, чи відмовляти будь-кому вправі на власний шлях. Але ті шляхи, якими далеко від нього пройшла Анжеліка, особливо останні п'ять років, були воїстинно гідні здивування. Він уявив... Як вона скаче на чолі загону своїх селян, ведучи їх у бій, уявив, як вона тягнеться з останніх сил, ніби підстрелений птах, намагаючись врятуватися від гонитви солдатів короля. Тут брала початок таємниця, яку йому, можливо, ніколи не розгадати, і він, обурюючись, усвідомлював, що і в цьому перетворенні Анжеліки сповна виявилося вічно жіноче. Ревнощі, які він відчував, коли бачив, що вона готова жертвувати собою заради своїх друзів, коли дізнався, що в неї є дочка, і вона любить її з несамовитою ніжністю, коли дивився, як вона схвильована, стоїть на колінах перед пораненим Берном, ласкаво поклавши руку на його оголене плече. Ревність ця була більш пекучою, ніж якби він застав її безсоромно відданої розпусті в обіймах коханця. Тоді він принаймні міг би її зневажати і сказати собі, що знає їй справжню ціну. З якого нового тіста вона тепер зроблена? Яка нова закваска надала їй зрілої краси, яка ще яскравіше розквітла під сонцем літа її життя? Це незвичайне тепле ласкаве сяйво, так і хочеться покласти втомлену голову їй на груди і слухати її голос, який вимовляє слова ніжності та утіхи. Йому рідко траплялося відчувати в собі таку слабкість. Чому ж саме вона, ця шалена амазонка, ця зарозуміла, швидка на мову жінка, чуттєва й зухвала, яка безсоромно його обманювала, викликає в ньому такі почуття? Коли сонце вже опускалося за обрій, Жофрей де Пейрак нарешті знайшов розгадку, яка на його здивування змогла пояснити йому багато вчинків Анжеліки. Вона великодушна, сказав він собі. Це було як чудове одкровення. Наставала ніч. Діти вже не могли бачити ні китів, ні моря. І незабаром стало чути, як їхні швидкі ніжки тупотять сходами трапа, що веде на нижню палубу. Анжеліка нерухомо стояла біля фальшборту і дивилася вдалечінь. Він був переконаний, що крізь сутінки, які згущуються, вона намагається побачити його. «Вона великодушна, вона добра. Я розставляв їй пастки, щоб побачити, яка вона погана» але вона жодного разу в них не потрапила. Тому вона й не дорікнула мені, що це я накликав на неї нещастя. І саме тому вона готова швидше зносити мою несправедливість і закиди, ніж кинути мені в обличчя те страшне звинувачення, яке вона вважає правдою, що я, батько, винен у смерті мого сина Кантора. Він повернувся до каюти. Самотність, нічна безмовність і таке рідкісне на морі затище спонукали до спогадів, і Жоффрей де Пейрак подумки знову пережив той давній драматичний епізод біля мису Пассеро. Якби всі тоді здивувалися, якби довідалися, що бій на морі та розгром французької ескадри, що так схвилювали європейські двори, були викликані присутністю у світі адмірала де Вівонна маленького дев'ятирічного пажа. Коли він зустрівся з ескадрою Вівонна біля берегів Сицилії, його могутність була незаперечна. Колишній Каліка з Марсельської в'язниці всюди мав союзників і спільників. Щоб забезпечити собі таке становище, йому, хоч не розбійничати, а торгувати, довелося оснастити свою шебеку як військовий корабель. А битви йому нав'язували часто – не тій, так інші. Він сильно потіснив кількох піратів, і до того ж аж ніяк не найслабших, аж до підступного Мецоморте, адмірала Алжирського флоту. На превеликий жаль, він був також змушений битися, коли на нього нападали мальтійські лицарі, які вперто продовжували вважати Рескатора, цього корсара в масці, чиє ім'я та походження були їм невідомі, звичайним ренегатом, що надійшов на службу до турецького султана. Що ж, здавалося, що так воно і є. У ті часи не могло бути місця середньому курсу між Христом та півмісяцем. Треба було прийняти бік одного чи іншого. Проте Жофрей Фрейде Пейрак все ж таки знайшов вихід. Він став плавати під прапором, на якому не було ні Хрестані півмісяця, а була його особиста емблема – на червоному полі символічний срібний щит. Він знав, що ескадра герцога Девівона вийшла в море для каральної експедиції, і що однією з головних її цілей є він сам. Бо його діяльність викликала найбільше невдоволення Людовіка XIV – а також завдала чималої шкоди деяким багатим французьким сімействам, чиї доходи ґрунтувалися на продажі в країни Близького Сходу промислових товарів низької якості, які не мали збуту у Франції. Він послав своїх шпигунів дізнатися все про передбачуваний маршрут королівської ескадри та чисельність екіпажів її кораблів. Ще він доручив їм скласти якнайповніший перелік імен тих, хто перебуває на французьких галерах. Ось так, читаючи список членів почту командувача ескадрою герцога Девівонна, він раптом побачив ім'я, яке змусило його задуматися – Кантор де Моран, паш. Кантор, але ж так звати його сина, який народився після його уявної страти. Про те, що у нього є другий син, він дізнався з листа отця Антуана, який отримав у Кандії. До того ж, протягом багатьох років він іноді ставив собі питання – Хто ж тоді народився в Анжеліки – хлопчик чи дівчинка? То, звичайно, була далеко не головна стурбот, що облягала його. Отже, народився хлопчик. Дізнавшись про цю новину, він не звернув на неї особливої уваги, бо був вражений на повал звісткою про те, що його дружина вдруге вийшла заміж. Але тепер, коли перед його очима несподівано постало це ім'я, він замислився – Кантор де Моран. Мова могла йти про його посмертного сина. Він наказав навести додаткові довідки, і останні сумніви розвіялися. Дитині було майже 9 років, і вона була пасенком маршала Дюплесі-Бельєра. До цього він збирався ухилитися від зустрічі з ескадрою «Вівонна». Знаючи заздалегідь про войовничі наміри французів, Рескатор вважав за краще сховатися на якийсь час десь за островами Кріт і Родос і там перечекати, поки ескадра, втомившись від безплідної погоні за примарою, не припинить патрулювання і не дасть йому спокою. Але присутність у світів Вівона маленького Кантора змінила його плани. Море посилало йому сина. Щодня, кожну годину він згоряв від бажання на власні очі побачити це живе втілення свого минулого – син його і Анжеліки, зачатий в одну з тих шалених та чарівних тулузьких ночей, тугу, про які він так і не зміг подолати. Якраз незадовго до їхнього від'їзду в Сен-Жан-де-Люс, де його таємно заарештували шухачі короля, це нове крихітне життя зародилося в ній, почало рости в її ніжному, міцному, солодкому тілі – спогади про яке не переставали переслідувати його. Побачити цього сина, дитину їх занепащеного кохання, і головне – забрати його до себе. Вся непохитна воля Жофрея де Пейрака зосередилася на цьому. Будь що повернути собі свого сина. Він з гіркотою відзначив про себе, що хлопчику дали прізвище Моран, а не Пейрак, і що повагу йому надають не як синові найзнатнішого сеньора Аквітанії – а лише як пасенку маршала Дюплесі. Рескатор негайно наказав знятися з якоря і прибув туди, де, як йому було відомо, була ескадра. Він хотів розпочати переговори, запропонувати обмін. Однак адмірал Девівон, дізнавшись, що пірат, якого йому було наказано пустити на дно, здивувався з'явитися до нього сам. Звелів викинути посланця за борт і тут же без попередження дати гарматний залп по піратському кораблю. Морський орел отримав пробоїну нижче за ватерлінію і ледь не затонув. До того ж, йому довелося прийняти бій. На щастя, важкі галери маневрували, як дерев'яні черевики, набиті камінням. На одній із них знаходився кантор. Жофрей де Пейрак постарався відітнути її від інших. Але в запалі бою галера отримала непоправні пошкодження і почала йти під воду. Збожеволівши від тривоги за сина, Знаючи, як стрімко розстріляний корабель може піти на дно, він послав на нього найвідданіших зі своєї особистої варти, щоб за всяку ціну відшукати хлопчика серед пасажирів, що скупчилися на кормі, інші з яких уже кидалися у воду. Його приніс до нього мавр Абдула. Чистий дитячий голосок кричав йому Батьку, батьку. Жофрей дипирак подумав, що марить. Маленький хлопчик на руках у велетня Абдули, здавалося, не відчував ні найменшого страху, ні перед смертю, від якої він щойно врятувався, ні перед темними обличчями людей, що оточили його в білих джелабах, ні перед їхніми величезними кривими шаблями. Зеленими, як лісове джерело, очима він дивився закрите маскою обличчя грізного височенного пірата, до якого його принесли, і говорив йому «Батько!». Ніби природніше за це, не було нічого у світі. Немов саме цього він і чекав. Як не відповісти на цей поклик? Сину мій! Контор з його надзвичайно спокійним характером зовсім не обмежував його. Хлопчик був у захваті від того, що живе на морі разом із батьком, яким він захоплюється. Про своє колишнє життя він, схоже, ані трохи не жалкував. Але Жофрей де Пейрак швидко помітив, що його чарівний привітний син дуже потайливий а починати розпитування самому йому не хотілося. Його утримував страх. Який? Страх дізнатися занадто багато і боляче роз'ятрити свої рани, що погано затяглися. Так воно і сталося. Вперше ж, коли кантор заговорив про свою залишену у Франції сім'ю, він не без гордості заявив. «Моя мати – коханка короля Франції, а якщо ще ні, то незабаром нею стане». І одразу простодушно додав. «Це природно» адже вона – найкрасивіша дама королівства. Отримавши цей несподіваний удар у спину, Жофрей де Пейрак остаточно вирішив дати дитині згадувати, що коли йому захочеться, і ніколи не ставити навідних питань. Зі зібраних таким чином уривків склалася низка цікавих картин, яких проходили Анжеліка в розкішному вбранні, Флоримон – сміливий герой, Маршал Дюплесі – холодний царедворець, до якого кантор мав деяку прихильність, а також король, королева і дофін. До цих трьох він, як не дивно, ставився поблажливо і трохи їх жалів. Кантор пам'ятав усі сукні, які носила його мати, і докладно описував і їх, і коштовності, які вона одягала до них. У розповіді маленького пажа раз у раз впліталися похмурі історії про отруєння, перелюби, про злочини, скоєні в темних коридорах королівських палаців, про мерзенні збочення та інтриги. Причому все це схоже ані трохи його не хвилювало. Пажі пізнавали життя за шлейфами суконь придворних дам, які вони мали носити, і їх остерігалися не більше, ніж кімнатних собачок. Втім, кантор не приховував, що на морі йому подобається значно більше, ніж у Версалі. Саме з цієї причини він і вирішив залишити Францію та вирушити до батька. Флориман теж приїде до них, тільки трохи пізніше. А ось приїзд Анжеліки, схоже, здавався йому малоймовірним. Як у виставі Жофрея де створювався образ легковажної матері, байдужої до своїх синів. Якось увечері він все ж таки зважився поставити синові питання. У цей день, під час бою з алжирським кораблем, посланим Мецоморте, одним із найлютіших його ворогів, кантор був поранений у ногу осколком картечі. І сидячи біля його ліжка, батько подумки дорікав собі в цьому, Хоча сам хлопець сяєв від гордості, бо, як у всякого дворянина, пристрасть до війни була в нього в крові. І все-таки, чи не дуже він ще малий, щоб вести це суворе доросле життя, сповнене небезпечних пригод? Ти не сумуєш за своєю матір'ю, малюче. Кандор подивився на нього з подивом. Потім його обличчя похмуріло, і він заговорив про щось, що він називав граф Депейрак так і не зрозумів чому. «Шоколадні дні». «Ось у шоколадні дні, – казав він, – мама часто садила нас до себе навколішки, приносила нам пиріжки, пекла млинці. У неділю кухар Давид Шайю брав мене на плечі, і ми йшли до Сюрена, і там пили біле вино. Тобто, звичайно, не ми, бо ми з Флоримоном були ще надто малі, а мама і Метр Бурш пили. Тоді нам було дуже добре. Але потім, коли ми оселилися в готелі «Ботрей», Мамі довелося бувати при дворі і нам теж. І тут уже нічого не можна було вдіяти. Шоколадним дням настав кінець. Так граф Депирах дізнався, що Анжеліка жила в готелі Ботрей, який він колись збудував для неї. Але як їй вдалося знову заволодіти ним, цього кантор не знав. Втім, у нинішньому житті він мав стільки цікавих занять, що він не мав великого бажання до спогадів. Незабаром же Фрейде Пеїрак із хвилюванням виявив у сина вроджену здатність до співу та музики. Його власний голос був зірваний, мертвий, але тепер він знову полюбив грати на гітарі. Він складав для кантора балади та сонети, прилучав його до музики сходу та заходу. Поступово він прийшов до рішення віддати хлопчика на кілька місяців до італійської школи у Венеції, або ж у столиці Сицилії Палермо чиє острівне становище робило це місто своєрідним портом, приписки для всіх корсарів, що порвали зі своїми державами. Кантор був неосвічений як осля. Він ледве вмів читати та писати і зовсім погано рахував. Правда, життя при дворі, а потім на морі серед корсарів зробило з нього вмілого фехтувальника, навчило керувати вітрилами, а при нагоді він міг виявити бездоганну чемність і хизуватися вишуканими манерами. Але така вчена людина, як його батько, звичайно ж, вважав, що цього зовсім недостатньо. Кантор зовсім не був лінивий. Навпаки, він був дуже допитливий. Однак вчителі, які займалися з ним досі, не зуміли пробудити в ньому інтерес до навчання. Мабуть, тому, що викладали схоластично і сухо. Він без особливої прикрості погодився вступити пансіонером до школи єзуїтів у Палермо, яку вчені отці перетворили на справжній центр освіти. На берегах Сицилії, острова із давніх-давен просоченого грецькою цивілізацією, ще витав дух античної культури. І можна було отримати ту блискучу класичну освіту, яка у XVI столітті сформувала так багато людей, бо істину гідних цього звання. Була ще одна причина, що спонукала Рескатора укрити хлопчика у безпечному місці і на якийсь час віддалити його від себе – Численні небезпеки, серед яких він жив, загрожували і його синові. Йому треба було переламати хребет своїм основним противникам. А для цього він мав зробити проти них низку рішучих кампаній, застосовуючи як військову силу, так і дипломатичні маневри. Адже вже був один випадок. Одного разу, коли він стояв у Туніському порту, кантора ледь не викрали люди Мецоморте. Цього згиблого в мужелостві катувальника – напівбожевільного від Манії Величі. Піратський адмірал не зміг пробачити Рескаторові, що той підірвав його вплив у Середземному морі. Якби спроба Мецоморте вдалася, графу де Пейраку довелося б прийняти найпринизливіші його умови. Він би погодився на все, аби цілим і неушкодженим повернути сина, якого Палко любив. Кантор був йому дуже близький своєю любов'ю до музики. Проте заворожувало його синові сину не це, а те, що йому самому було чуже, і що непереборно нагадувало Анжеліку та її предків із Пуату. Дуже небагатослівний, на відміну від жителів Південної Франції, звідки був родом його батько, хлопчик мав ясний розум і вмів швидко орієнтуватися в обстановці. Однак у його зелених очах було щось незбагненно загадкове. Щось від таємниці древніх друїдичних лісів – і ніхто не міг би похвалитися, що знає його думки, чи може передбачити його вчинки. Жофрей Пейрак особливо цінував у своєму молодшому сину дар ясновидіння, який дозволяв йому іноді передбачати події задовго до того, як вони відбувалися. Причому виходило це так легко і природно, що можна було подумати, ніби його хтось попереджав. Можливо, кантор не дуже ясно відрізняв свої пророчі сни від яву. Чи не зруйнує... Чи згладить вчення своєрідність його натури? Ні, його охоронять від цього музика і його особливий дух, що панує в палермо. До того ж, перед його очима завжди буде краса моря, а поруч вірний Куасіба, якому батько доручив не зводити з нього очей.